بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا كما يهب ربنا ويرضى أما بعد ربنا زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيق إلا بك دواجز لكونكم إن شاء الله تعالى أتهم لهم الثبات على الدين والاستقامة hur vi kan vara fasta på den här religionen Tills att vi dör Och vet Att vi har fått väldigt många Välsignelser i den här världen Allah har gett oss otroligt många Välsignelser, han säger i Koranen وَعِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ Allah لَا tuhsuha". Att om ni vill räkna Allahs välsignelser Skulle ni aldrig kunna precisera deras antal Och från dessa välsignelser Så finns det ingen som är större än att Allah har väglet oss till denna religion, denna sanna religion, alla profeternas religion, religionen Islam som är underkastelse till Allah subhanahu wa taala, den enda religionen som Allah accepterar. Allah säger i Koranen: Inna dina inda il Islam, att sannoliken så är någon annan religion Islam. Och Allah säger också: O men ibtari ra al-Islam idina, fallen yubala minh, OHOH, vilken är den som inte att om någon vill ta en annan religion En islam Så kommer detta inte att accepteras från honom Och i nästa liv Ska han vara bland förlorarna Så vi tackar Allah Den upphöjde som har väglet oss till denna religion Och valde oss Få människor bland dessa många Om ni tänker på det Hur många är det som är muslimer på jorden Hur många är det som är muslimer i Sverige Och hur många av dessa är det som är praktiserande Och som följer den rätta förståelsen Av islam så är det här någonting som vi borde tacka Allah subhanahu wa ta'ala För att han har valt oss Och vi borde tacka Allah subhanahu wa ta'ala Och ständigt komma ihåg hans välsignelse över oss Det var han som tog oss ut från ljuset Från mörkret Det var Allah som tog oss ut från mörkret Som vi var i innan vi var muslimer Och vägledde oss till ljuset Ljuset av iman och kunskap Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen Allahu aliyyulladzina amanu Yushridjuhum minad volumati ilan nur att Allah, han är beskyddare och vän till de troende. Han tar ut dem från, ljus, han tar ut dem från mörkret in till ljuset. Surat al-Baqarah 257. Så Allah, han är de troendes beskyddare och vän. Han tar dem ut från mörkret in till ljuset. Det var Allah som gav oss ett riktigt liv. Efter att vi har, efter att vi har varit som döda. Allah säger i Koranen är han som var död alltså han hade varken tro han hade ingen tro, kunskap och han var en kafer. det är det som är den riktiga döden är han som var död och vi gav honom liv och gav ljus med vars hjälp han kan finna sin väg bland människorna att likställa med han som är i mörker Varifrån han inte kan komma ut Surat al-Nam Vers 122 Så i den här versen Du liknar Allah den, den troende med den som är levande Och han liknar den, en kafir med den som är död Allah säger en gång till Det är mycket vacker den här versen Att är han som var död Och vi gav honom liv Alltså vi gav honom iman, tro, kunskap Och vi gav honom ett ljus Den här imanen Med vars hjälp Han kan finna sin väg bland människorna att likställa med han som är i mörker, kuffer och kyrk och jahl, varifrån han inte kan komma ut. Kan de jämföras? Nej, de kan inte jämföras. Så vi måste tacka Allah subhanahu wa ta'ala som har vägligt oss till den här religionen. Religionen som kommer ge oss lycka i detta liv och lycka och framgång i nästa liv. Allah säger i Koranen وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ عُنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُهِيَنَّهُ فلنه ta طَيِّبَةً att den som lever ett rättsskaffens liv vare sig det är en man eller en kvinna och han är mu'min, troende då kommer vi ge dem ett gott liv och vi kommer belöna dem i enlighet med det bästa som de brukade göra surat al-nahal ayah 97 så här finner vi att den som gör goda gärningar och är troende kommer att få ett gott liv kommer leva ett lyckligt liv och vi måste också tacka Allah som har gett oss den här religionen religionen som ger en halawatul iman, suttman av iman på villkor att man uppfyller tre stycken karaktärer, det första att man älskar Allah och hans profet mer än någonting annat och att man älskar en person och man älskar honom bara för Allah subhanahu ta'ala skull, och att man hatar att återfalla till kuffer Lika mycket som man hatar att återfalla Att man hatar att återfalla till kuffer Efter att Allah subhanahu wa ta'ala har väglat den till islam Lika mycket som man hatar att kasta sig i en eld Som det har berättats i hadithen Som finns i Bukhari Muslim av Anas ibn Malik Och vi måste tacka Allah som har väglat oss till den här religionen Religionen som förlåter en synder Som profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sa att Islam vi Islam förlåter allt som var innan. Islam i religionen, så får hon att gå in i paradiset med Allahs vilja. Islam i religionen, så skyddas så skyddar hon från, från elden med Allahs vilja. Och religionen som Allah s. a. s. har följbudat. Allah säger: "Allahsir, elyom akmaltu -ak lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditulakum al-Islam adina." Att denna dag har han följbudat er religion för er. Och skänkt er min välsignelse i fullaste mått Beslutat att islam ska vara eran religion Det finns i Maida Vers 3 Så det finns inget gott i denna värld Förutom att islam har kallat till den här saken Och det finns inget ont i den här världen Förutom att Allah har varnat oss från den här saken Den här unika religionen Som passar alla människor alla ginner passar alla tider och alla platser. Denna religion som kallar människan till att utvecklas och bli den högsta och mest kompletta av skapelsen. För människan, som ni vet, är den bästa skapelsen, men också på villkor att han praktiserar islam. Så vi tackar Allah, Subhanahu wa ta'ala, som har vägit oss till den här religionen. Och vi säger som folket av paradiset säger: och må Allah göra oss bland dem, då han säger. Alhamdulillah vi hadana li hada Wa kunna li nahtadi Lawla an hadana Allah Att Alhamdulillah Vi prisar Allah Som har väglet oss till det här Och utan Allahs vägledning Skulle vi inte ha funnit vägen Så vi måste tacka Allah Ständigt och mycket För den som tackar Allah Kommer få mera Som Allah säger i Koranen att då är herre kallade ut Om ni tackar mig så kommer jag att ge er mera Så vi måste tacka Allah subhanahu wa ta'ala Att han har gett oss den här gåvan Gåvan av iman Som är den bästa gåvan man kan få på den här jorden Det är bättre än alla skatter Allt guld och alla pengar Allt som finns på den här jorden Ingenting går att jämföra med iman Och vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala Att han Han vägledde oss till det som vi blev skapta för Att dyrka honom subhanahu wa ta'ala Och inte bara det när vi tackar Allah och vet den otroliga välsignelsen Allah har gett oss Då måste vi också vara stolta över att vara muslimer Vi som muslimer Vi måste vara övertygade Vi måste veta att det är vi som är på sanningen Vi har rätt Och kuffar har fel Alla som inte är muslimer De är kuffar Och alla som är kuffar, de har fel Och alla som, har, alla som inte är muslimer, de är vilse Det är bara vi som muslimer Som är rätt vägledda och vi måste också se på saken så här Det är de som ska bli som oss och inte vi som ska bli som dem Vi har rätt och de har fel Så vi måste vara stolta över att vara muslimer Det är vi som gör det som vi skapades för Det är den troende som kommer få ett lyckligt liv Det är, den troende, det är de troende som kommer att bli ärade när de dör Det är de troende som kommer att bli ärade i graven på domedagen och det är de troende som är Allahs rahma kommer att få träda in i paradiset och njuta av allting som Allah har förberett för dem i paradiset. Och vi som muslimer vi måste söka al-Izza, ära i islam och inte i någonting annat. Människor i denna värld de söker ära och position. Men vet att det här går endast att finna i islam. Allah säger i Koranen وَلِلَّهِ وَلِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ att sannoliken så tillhör all ära Allah, hans profet och de troende Och som Omar radiyallahu anhu sa till Abi Obeida Då han kom till Sham För att ta över i Jerusalem Och han kom gående Och han höll eh, i hans åsna Och hans tjänare satt uppe på åsnan Så Abi Obeida, han blev förvånad Och sa, vad är det här för någonting? Du är Amir al-Mu'minin så Omar han blev mycket arg Och sa om det skulle vara någon annan än dig skulle jag slå honom Vi är ett folk Som Allah har ärat med islam Och om vi söker ära för någonting annat än islam Då kommer Allah att förnedra oss Och profeten Muhammad sade han sa också liknande I du'al kunut Den här duan som man säger när man gör vitter, Och Du'an det säger Wa la man Att den som du har tagit som fiende Alltså Allah, den som Allah har tagit som fiende Kommer aldrig att bli ärad Och den som du har tagit som vän kommer att bli ärad. Kommer aldrig att bli förnedrad. Och profeten SAW han sa också. Wa wa ala man amri. Att den som skiljer sig från mina beordringar kommer att bli förnedrad. Kommer att vara en låg människa. Så all ära finns i islam. Och den som söker ära från någon annan än islam kommer att bli förnedrad. Och det är det här vi ser i den muslimska världen idag tyvärr. Och det är det här som är fel När muslimer försöker efterlikna, efter, försöker efterlikna kuffar Hur kan vi försöka Hur och varför ska vi efterlikna kuffar De här människorna som Allah har beskrivit Som ett folk som är vilse Ett folk som är i mörker Ett folk som aldrig kommer att bli förlåtna Om de dör på kuffar Ett folk som har Allahs förbannelse över sig Ett folk som har Allahs ilska över sig Inna Allah halan al kafirina och lahum saira. Att sannoliken så har Allah förbannat dem icke-troende Och förberett en flammande eld för dem Hur kan vi vilja vara som dessa människor? De som Allah säger om i Koranen وَمَنْ أَعَرَضَ عَنْ دِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً بَانْكَ Att den som vänder sig bort från min bok Kommer att få ett svårt liv Följt av sorger och depressioner Taha 124 Och det här kan vi se i verkligheten Kolla på icke, icke muslimer Kolla på kuffar Hur olyckliga de är i deras liv Även om det kan verka som att de är lyckliga på deras yttre Kolla hur mycket antidepressiva mediciner de äter Kolla hur mycket de dricker och knarkar för att glömma bort deras problem Och det värsta de vet är att man ska prata om döden och nästa liv Varför? För de är olyckliga och de är människor som förtränger dessa saker Så hur? Tänk på dessa människor När de dör, de lever olyckligt Kolla när de dör, ängen kommer, dödsängen Och sliter ut deras själar Och de lider av smärta Tänk på deras straff i gravet, i graven, då graven trängs ihop och deras revben går i samman. Tänk på deras straff på domedagen, en dag som är 50 000 år lång. Och sen så kommer de att slängas på deras ansikten in i elden. En eld som är svartare än kära. En eld som är 69 gånger varmare än elden på denna värld. En eld som är så djup att om man skulle släppa en stor, ett stort stenklot Då skulle det ta 70 år för det här klotet att ramla Folk som går, går till elden kommer att kedjas fast Folk som går till elden kommer att ha kläder av eld Dricka kokande vatten Som är som olja blandat med blodvar Som brändes under deras inälvor Och brändes under deras ansikten Som mat kommer de äta ett zakom Ett träd som växer upp från helvetets botten Vars frukter ser ut som djävulars huvuden som är taggiga Och när de äter den kommer den fastna i deras hals Och de kommer be om någonting att dricka Och de kommer bara få det här kokande vattnet att dricka och om en droppe av zakum Den här frukten Skulle komma till jorden Då skulle den förstöra hela jorden Så tänk i då De som har den som mat varje dag Och inte bara det Det här är i all evighet Och den som har det lägsta straffet i elden Är en man Som har på sig skor av eld Som gör att hans hjärna kokar Och den här mannen Tror att det finns ingen som har ett lika hårt straff som honom Så det här Det är på allvar Det är dags att vakna Det är dags att vi muslimer vaknar Och börjar om på nytt Att vi gör till Allah subhanahu wa ta'ala Att vi håller fast vid den här religionen Vi tar den på allvar Vi gör våra böner. Vi gör det som Allah vill att vi ska göra Vi håller oss borta från det som är haram För om vi inte gör det här Då kommer Allah att byta ut oss mot ett annat folk Som kommer vara mycket bättre än oss Som Allah säger i koranen och om ni vänder er bort från islam och allas lydnad Då kommer han att byta ut er mot andra människor Och de kommer inte att likna er Och vi som muslimer, vi måste också veta att framtiden är för islam Den här världen insha'Allah kommer att bli styrd av islam Som Allah wa säger i Koranen Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutim nurahu walau karihal kafirun huda wa din haqq li kullih karihal mushrikuun Surat As-Saff 8-9 De misläcka ut Allahs ljus med deras munnar alltså inte muslimerna men Allah ska fullborda och låta hans ljus Lysa med full styrka Allah ska fullborda hans ljus Och låta det ljusa med, med full styrka Hur förhatligt detta än Må vara för El-Kafirun Det är han som har sänt sitt sändebud Med vägledning Och sanningens religion Som ska föras till seger Över all annan religion och ideologi Hur förhatligt detta än Må vara för El-Mushrikun Så kolla här i den här versen Hur Allah subhanahu wa ta'ala Har lovat att hans religion ska föras till seger Över alla andra religioner Hur mycket kuffar och al-mushikon Än må hatade. Och i sunnan har det också nämnt Att islam kommer vara den religionen Som segrar Då profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa Inna Allah, Inna allaha zawali al-ard Faraitu masharikaha wa magaribaha Wa inna ummati sajablugu mulkaha Ma zuja li minha Att sannoliken så visade Allah jorden för mig. Han visade öst och väst. Och sannoliken så kommer min umma att äga allt det som jag visades. Och den här hadeen är sahih. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi han sa också i en annan hadith: "Le yabluganna Att sannoliken så kommer den här religionen att nå allt, Alla de ställen som natt och dag har nått Den här religionen Kommer att nå Alla de ställen den natt Som natten och dagen har, har nått Och Allah kommer inte lämna ett enda hus Vare sig ett hus av lera Eller av hår Förutom att han kommer att föra in islam i detta hus Och som vi vet också Så är islam världens mest växande religion Och då vi lever i de här tiderna av fitna prövelser och rurba, då religionen är främmande då sunnan är främmande då muslimen som håller fast vid religionen är främmande där man blir prövad med shahwat, med lustar och begär och man blir prövad med shubuhat med saker som är tveksamma folk försöker göra tveksamma saker i religionen då religionen är klar så därför måste vi bry oss om, bry oss om de saker som gör oss fasta och starka på den här religionen saker som gör oss fasta och starka på lydnaden till Allah subhanahu wa taala, som gör oss fasta i att avhålla oss från alla slags synder. Och källorna till det som gör en fast på den här religionen är Allahs bok, hans profet Sunnah, hans profet Sira, sallallahu alaihi wasallam och Sellaful Salih Sira, deras liv, berättelsen om deras liv. Och jag tänkte nämna några orsaker och anledningar som kan hjälpa muslimerna. Att bli mer fast och stark i hans religion Och jag kommer nämna dem fott, äh, kortfattat Den första av de här sakerna är Nasruddinillah Att hjälpa och ge seger Och försvara Allahs subhanahu till allas religion Att vi som muslimer Vi gör allt vi kan För att hjälpa Allahs religion Försvara Allahs religion Och ge seger till Allahs religion För då kommer Allah att ge seger till oss Som Allah säger i Koranen وَإِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ att om ni ger seger till Allah Då kommer Allah att ge seger till er Och göra era fötter starka Och fasta på den här religionen Surat Muhammed vers 7 Och den andra av saker som man ska tänka på För att bli fast på den här religionen är Att du'a Att vi åkallar Allah subhanahu wa ta'ala Allah som har sagt i Koranen وقال, lakum. Och i den här säger och kalla mig så kommer jag att besvara er. Och det här finner vi att profeten Muhammed till exempel, brukade ständigt åkalla Allahs namn och tala. Ta och han sökte också fasthet från Allah i den här religionen. Då han sa: "Ya Muqallibal Qulub, thabbit qalbi ala dinika." Den här duan som vi alla måste lära oss och säga ofta, att å du som vänder hjärtan, gör mitt hjärta fast på din religion. Och han sa en liknande du'a Allahumma musarrif alqulub sarif qulubana ala du som vänder hjärtan. Vänd våra hjärtan till din lydnad. Och Allah säger också i Koranen i första sidan på Surat Al Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Vilsled inte våra hjärtan efter att du har väglett dem. Så det är mycket viktigt att muslimen ständigt ber Allah subhanahu wa ta'ala om ett etabet. Att vara stark på den här religionen. Och att man inte låter sig luras. Och tror att man är stark. Och man är överlägsen. Och man tror att man är någonting. Att man är liksom. Att det är jag som har uppnått det här. Jag är så stark. Och jag kommer att lyckas. Utan man söker alltid allas och allas hjälp. För profeten Muhammed brukar brukade säga den här duan Jag mår kalib al-kulub. Täbbit kuluban Och då sa Ajja till honom. Varför säger du det här? Hon blev förvånad Och det är du som är Allas profet Att göra mitt hjärta fast på din religion Då så sa profeten Mohammed salam, Att det finns ingen människa Förutom att hans hjärta Är mellan Allas två fingrar Eller han är mellan två av Allas fingrar Och att Allah vider Och vänder de här hjärtan Hur han vill Den som han vill Den som han vill Gör han stark Och den som han vill Vill se leda han Och kolla också på profeten Ibrahim a.s som vi finner i surat al Ibrahim. Då han gjorde doa, då han byggde Kaaba. Han byggde Kaaba. Allah Allahs hus och han fruktade shirk, Han fruktade att falla in i shirk. Han sa: "Rabbana" och då sa Ibrahim: "Rabbi ja'al hadha al-balad wajna minni wa bani an al-asnam." Och skydda khud, mig och mina barn från att dyrka statyer. Som det här är Ibrahim, fader, förfader förfader till alla profeter. Al-Hanif, Allahs khalil. Och han fruktar för sig själv, kyrk. Så vilka är vi? Därför måste vi ständigt vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala och be om hans vägledning. En tredje sak som gör en stark i religionen som vi har tidigare nämnt är att reflektera över Koranen, dess meningar. Att agera i enlighet med Koranen. Allah säger i Koranen قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى muslimin." Al Nahl ayah 102 Säg Råhul kodus. Jibril har kommit med, ner Med den, alltså med koranen Han har kommit ner med koranen Från din herre med sanningen Så att den ska stärka tron Hos de troende och Som en vägledning och ett glatt, glatt budskap Till el muslimin Så i den här versen finner vi Att Allah berättar för oss Att Jibril har kommit ner med den här uppenbarelsen Från honom Med sanningen så att den ska stärka tron Den ska stärka oss som muslimer Hos de troende Och en vägledning och glatt budskap För el muslimon Så koranen Är en av de största anledningarna För att bli fast och stark på denna religion Då koranen är Allahs fasta rep Hans klara ljus Den som håller fast vid koranen Kommer att finna vägledning Och den som håller fast vid koranen Kommer att finna den raka vägen Koranen höjer våran iman rena våra själar och lär oss känna till vår. Herre och får oss också att känna oss fridfulla som människor den besvarar alla de onda och falska anklagelser som kofar kommer med vare sig de är ateister kristna, judar eller mångudstyrkare så finner vi att det är alla i Koranen besvarar alla deras shubuhat och en fjärde sak som gör oss starka i religionen är att vi tar de rättfärdiga som leder före oss Som förebilder Och speciellt profeterna Då Allah säger i Koranen min Att av allt Det vi berättat för dig Muhammed Om de tidigare sänderbuden Så är det för att stärka Ditt hjärta fast Att göra ditt hjärta fast Så här finner vi att Allah berättar varför Har han berättat för oss om de tidigare profeterna i Koranen Det är för att stärka Profetens hjärta sallallahu sallam, Och det stärker ju också Självklart våra hjärtan Så därför brukade profeten wasalam, Berätta för hans sahaba Om de troende som levde innan dem För att visa Hur svårt de hade det Och för att göra sahaba mer fasta och starkare På den här religionen Till exempel hadithen då Khabbab, en av sahabah radiyallahu anhu sa vi klagade till profeten sallallahu alaihi wasallam att när de var i Mekka att alla de här straffen och de efterföljelserna de fick av el-Mushrikin då sa han att jag gick och klagade till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam då han satt i skuggan till Ka'ba och sa ska du inte be Allah att han ska ge oss seger ska du inte göra dua för oss då sa profeten sallallahu alaihi wasallam sallam det fanns män inom er, innan er som prövades Alltså i deras religion Man grävde en grupp för dem I marken Och satte dem i gruppen Så att deras huvud stack upp Man hämtade en såg Och började såg i hans huvud Tills det delades på mitten Men han höll fast vid hans religion Alltså de ville få honom att lämna hans religion Men han höll fast vid hans religion Och man använde järnkammar För att slita bort hans skinn och kött Men han höll fast vid hans religion Och Allah kommer att ge seger Och fullborda denna religion Tills en man kan resa och rida Mellan Sana'a, en stad som ligger i Käm Och Hadar al Som ligger i Yemen Och inte frukta någon annan än Allah Och, och inte heller frukta, Han kommer inte frukta någon annan än Allah Och att vargen ska äta hans får Men ni är ett folk som har bråttom Och den aditen finns i Bukhari Och vi kommer inshallah ta alla nämna andra berättelser En annan viktig sak Och bland de viktigaste sakerna för att man ska vara fast på den här religionen Och inte bli vilseledd Är att man umgås med As-salihin, rättfärdiga människor Folk som älskar den här religionen Folk som bryr sig om dig Som muslim, folk som anser dig Vara hans bror eller syster Folk som ger en nasiha, om de ser något fel i dig Så ger de dig råd Folk som följer profeten Mohammed Salasam Sunna Och att man håller sig borta från onda människor Folk som inte är muslimer Folk som inte är praktiserande av den här religionen för profeten Sarasalem, han liknade en vän eller ett sällskap med en parfymförsäljare och en smed. Och han sa, Sarasalem, liknelsen av ett gott umgänge och ett dåligt är som parfymförsäljaren och smeden. Vad det gäller parfymförsäljaren, så antingen köper du någonting av honom, eller så kommer du att du gå därifrån och du kommer lukta gott. Och vad det gäller smeden. Så kommer man antingen att bränna dina kläder Du kommer få hål i dina kläder Eller så kommer du gå bort därifrån Och lukta illa Och den här haditen finns i Bukhari, muslim Så hur som helst så är det ett måste Att man blir påverkad av ens vänner Man blir påverkad av ens vänner Hur stark man än tror att man är Och profeten S.A.W han sa också Al-maru al-adini khalilihi Att en person är på vägen Och religionen av hans kompis Och i en annan hadith så sa han Innan mina näs, näs lil Att det finns folk, de är nycklar till gott. Alltså de är människor som öppnar vägarna till gott. Och de stänger vägarna till onska. Och det finns folk som är nycklar till onska. De öppnar vägarna till onska och stänger vägarna till gott. Och den här haditen finns i Bnumajja och den är Sahib. Och en annan sak man ska tänka på är att man håller sig borta från onda platser. Platser där syndare samlas. Som till exempel barer eller festivaler och så vidare. Och till exempel också det här landet. Att om man har chansen så ska man inshallah flytta till ett muslimsland för det kommer att hjälpa en att vara fast på religionen. En annan sak som hjälper oss att vara fasta på den här religionen är att hålla sig borta från ahlet eller hisbion. Att man bara håller sig till ahlet sunnah och al-jamaa för de här är folk som vilseleder den från den rätta förståelsen av islam, och det i sin tur kan leda till att man går helt vilse från religionen. En annan sak som gör en fast på religionen är att man gör det som man är beordrad att göra. Man gör goda gärningar och man håller sig borta från onda gärningar. Allah, han säger i Koranen vad det gäller det här: vad i den? La atajnahum milladunna adjurana adima, wala hadajnahum sirata mustakima, wala menjotar illah ha varasula fa amallah wa alehim, minan nabijina, wasiddirina, washuhada, wash salihin, Så 69 Som betyder ungefär på svenska. Att om de skulle göra det som de har uppmuntrats till att göra, då skulle läkarna shairan då skulle det vara bättre för dem och ersättet att vita. Det skulle stärka deras tro. Så här är bevis på att om vi gör det som vi är beordrade att göra, så kommer det stärka våran tro. Och och vi skulle ge dem en stor belöning. Wa och vi skulle vägleda dem till den raka vägen. Och den som lider Allah och hans sänderbud är den som kommer att få vara med de som Allah har välsignat. Från hans profeter, hans sanningsenliga och hans shuhada, hans martyrer och hans salihin, de rättfärdiga, och hans i karafika och vilket gott sällskap de är. Och det har nämnts en mycket fin. Hadith Bland de finaste hadith jag känner till eh, Varför den här versen kom وَمَنْ يُطْرِعَ إِلَهَا وَرَسُولَا Att den som lider Allah Och hans sänderbud kommer få vara Med profeterna Och shuhada och وَصَالِحِين Att en man från Ansar Från Medina Kom till profeten wasallam Och han sa Sannoliken så är du mer älskad till mig Än mig själv Jag älskar dig mer än mig själv Min familj och mina barn och när jag är hemma Då tänker jag på dig Och jag kan inte ha sabr tills jag får se dig Och jag tänker också på Att du ska dö Och jag ska dö Och jag vet att om du går in i paradiset Då kommer du att tas upp till profeterna Och om jag får gå in i paradiset Då är jag rädd Att jag inte, få, jag inte kommer få vara med dig Att jag inte kommer få se dig För vi kommer vara på olika nivåer Så profeten sa Han var tyst han sa ingenting tills den här versen uppenbarades. Att det som lider Allah och hans sändebud kommer få vara med dem profeterna i nästa liv och siddiqin och shuhada och salihin så här finner vi Att vi måste lyda Allah som wa Och att om vi lyder Allah Så kan vi uppnå de högsta nivåerna i paradiset Och en annan sak Som gör oss fast på vår religion Är att man, har, man lär sig religionen Man söker kunskap För som ni vet haditen Att den som går en väg och söker kunskap Kommer Allah att göra hans väg lätt, Allah kommer göra vägen till paradiset lätt för honom Och en annan viktig sak som gör en stark på är ett dikker att man åker alla subhanahu wa alla. Och det här vet alla som har fått smaka av suttman av dikker i sina hjärtan, då man känner lugnet. Man känner lugn i ens hjärta man känner frid i kroppen. Allah säger dina amanu vad tapa innob om vidikrilla. Att de som tror och känner frid i deras hjärtan då Allah nämns. Allah bedikrilla, hit taper man innohulub. Är det inte så. Att med allas dikker så finner hjärtat frid. Så om hjärtat är fast och det känner frid och styrka, då kommer resten av kroppen också att vara fast på Allahs på något religion. Och speciellt viktigt vad det gäller dikker är att man gör dikker eh, på morgonen och på kvällen. Det här finns i i böckerna att Karos Sabah wa jag att man säger dem här, det tar 5-10 minuter att säga. Och att man läser till exempel Ayat Kurs kursi efter varje bön och så vidare. Det finns många dikker som gör. Att man skyddas från att falla vilse Man skyddas från shaitan Och onda saker i denna värld En annan sak som gör en fast på religionen Är att spendera för Allahs och skull Man ger av sina pengar, man ger av det man har En annan sak Är att älska och hata för Allahs skull Att hata att falla tillbaka till kuffer En annan sak som gör en fast i religionen Är att påbörda al Att påbörda sanningen till folk Påbörda det som är gott Och förbjuda det som är ont Att påbörda folk med tålamod och en annan sak är också att vi gör alla de sakerna som skyddar oss från tjejtan. Och en annan sak är att vi känner till det som är ont och det som är dåligt för att vi ska hålla oss borta från det. Och allt det här har nämnts i Koranen. Då Allah säger وَا كَدَالِكَ نُفَاصِلُ الْأَيَةِ وَلِتِسْتَبِينَ وَالْمُجْرِمِينَ Och på så sätt har vi förklarat våra äya våra verser och bevis i detalj så att vägen av al-mujrimin, alltså de kriminella och syndarna och icke-troende må bli klar för er så Allah har förklarat de kriminellas väg i Koranen för att vi ska hålla oss borta från den och en annan viktig sak och en av de viktigaste sakerna som är en drivkraft i den här världen för att vara fast på religionen och klara sig och för att få gå in i paradiset är just att man ständigt tänker på paradiset och man tänker på den belöning som Allah har förberett i paradiset man tänker på elden Och vad som finns i elden Då håller man borta Man håller sig borta från synder Man tänker på domedagen Man fruktar Och det gör att man blir fastare i religionen Och profeten Mohammed och salam, Han brukade använda det här sättet För att göra hans sahaba Fasta på religionen En dag så gick han förbi Yaser Och Ammar Och Um Ammar I Mekka Då de förtrycktes av kofar, Torterades Vad sa han för någonting? Han sa Sabrana alla Yaser finna kommer kom janna att ha sager ja sager För sager så kommer ni få gå till paradiset så en person som vet vad som väntar honom i nästa liv han kommer vara mycket starkare i den här världen han kommer hålla fast vid religionen mycket mycket hårdare varför för att om man vet att någonting stort väntar en någonting gott väntar en då underlättar det för en nu om man vet att om jag gör en, en jobbig sak idag Men jag kommer få en stor belöning imorgon Vare sig det är pengar eller någonting i den här dunja Då kommer det underlätta för oss att göra den här saken Så här är det också med det här livet Att vi har sabr I allting, vi har sabr i att lyda Allah Vi har sabr i att hålla oss borta Från det som är haram Och vi samtidigt då tänker på paradiset Och helvetet och domedagen, För det här kommer att hjälpa oss och underlätta för oss Och jag tänkte avsluta Med att nämna exempel På folk som var fasta i Allas religion. Kolla på profeterna. Hela Koranen är full med profeternas berättelse. Kolla på Noah till exempel, a.s. Som hade sabr och kallade hans folk till islam i 950 år. Han blev inte trött. Och kolla på profeten Muhammed, wasallam. Hur, hur förtryckt han blev i Mekka och så vidare. Men han hade sabr. Och de andra profeterna. De var ensamma, de blev honade. de blev förföljda. Men de hade tålamod och de var fasta på Allas religion. Kolla på dem som följde profeterna Kolla till exempel på trollkararna Som följde Mosa salam. Då ni vet berättelsen Om när Fir'aun hämtade hans trollkarar För att försöka vinna över Mosa Och trollkararna gjorde deras trolleri Förtrollade människor Och Mosa vann över dem Och då visste de att det som Mosa kom med var sanningen Så de föll ner i sujud Och sa vi tror på Mosa och Haruns gud Och de blev muslimer Så Fir'aun han blev mycket arg Och sa har ni trott på honom Innan jag har gett er tillåtelse Det är era ledare Som har lärt er trolleri Jag ska hugga av era händer Och era fötter På motsatsa håll Och sen ska jag korsfästa, kors, korsfästa er Vad sa trollkarlarna för någonting? De sa Gör vad du vill Du kan bara bestämma i detta liv Inna amannna Inna amannna Inna amannna Inna amannna Inna amannna Inna amannna Inna amannna Inna amannna att vi har trott på vår Herre att han ska förlåta oss för våra synder och den trolleri som du tvingade oss att göra och Allah, han är bättre och det är han som är kvar och kolla också på berättelsen av Ashab al khudud Surat al den pojken och trollkaren i slutet, då hela staden med muslimer och kungen gjorde en stor grupp en stor grupp, en stor eld och kastade ner alla i elden Som vägrade att inte, Som vägrade att då äh, acceptera hans religion Och kolla på den här nobla sahabin En sahabi som kanske många inte känner till Men han heter Abdullah ibn Hadhafa Eller hudafa al-Sahmi Radiallahu anhu Och han var bland al-Sabiqin till islam Bland de första som blev muslimer Han var med på den första hijran till Habasha Radiallahu anhu skickade honom på jihad till Rom och kolla på vilket exempel den här mannen var hur han var fast på hans religion Omar, Omar sände en armé till Rom och bland de här så fanns Abdullah ibn Hadaf. och det var Allahs qader, öde att Abdullah han blev fångad hos dem hos och så så de tog honom till deras kung och sa den här mannen Han är från Mohammed Sahaba Så kungen sa till honom Att bli kristen Men han nekade Och fängslades i tre dagar Och det enda de satt i fängelset Det var gris och alkohol Men han vägrade att äta och dricka Och när han nästan höll på att dö Då tog de ut honom Och tog honom till kungen igen Så kungen sa igen till honom Att bli kristen Och erbjöd honom Hälften av hans kungadöme Och att han skulle få gifta sig med hans dotter Då sa han Helt uppriktigt och med all övertygelse Och all lugn Om du skulle ge mig allt du äger Hela ditt kungadumme Och allt vad araberna äger För att jag ska lämna Mohammeds religion Om så ett ögonblick så skulle jag aldrig göra det Då sa kungen okej okay, Då dödade. jag dig Då sa han, gör vad du vill Så han beordrades Kungen beordrade att man skulle korsfästa, kors, korsfästa Abdallah Och sedan att man skulle skjuta mot honom de började skjuta pilar mot hans händer och fötter Samtidigt som man sa till honom att bli kristen Men han vägrade Och sen så beordrade den här kungen Att man skulle fylla en stor kastrull en Eller en stor kittel med vatten Och att den skulle värmas så mycket Att den bara blev brännhet alltså. Och sen så hämtade han Några muslimer, en eller två stycken Fångar och kastade dem i, i den här grytan Och då, Det var så varm att det bara blev Ben kvar av dem, medan Abdallah var koschfest och, och såg på allt det här Och då sa de en gång till, till Abdallah Att bli kristen Men han vägrade Då beordrade kungen Att man skulle slänga honom i grytan Då började Abdallah att gråta Då trodde kungen Att han hade gett upp Och så han hade hopp om honom Så han sa Hämta tillbaka honom Så han frågade honom Varför grät du för Då sa han Jag grät Bara För att mitt liv Det är bara ett liv Och det är bara ett liv som kommer slängas i den här grytan En kort stund för allas skull Och sen så försvinner den Så jag önskade att jag hade lika många liv Att jag hade lika många liv Som jag har hår på kroppen Och att de alla Alla de här liven skulle få lida Och offras för allas skull Då sa den här tyrannen den här kungen Vill du pussa mitt huvud Då ska jag släppa dig fri Så Abdallah han sa eh, på villkor att du släpper alla andra också fria Alla andra muslimer Så han sa ja Och så Abdallah Abdullah pussade kungens huvud Och sen när de kom tillbaka Till Medina, till amar, Och berättade för honom den här berättelsen Då sa Omar Jag ser det som allas skyldighet Att de ska pussa Abdullah bin Hudafas huvud Och jag börjar Och så pussade han hans huvud Så kolla på den här sahabin Hur fast han var på islam Och kolla på en annan sahabin Kolla på Bilal ibn Rabbah El-Habashi Profeten Profetens Ma'advin Han som gjorde avän till profeten Muhammed Han som var bland de första som accepterade islam Han som torterades för Allahs skull Han var en slav i Mekka Han var en man som fått sitt hjärta fyllt med iman Han var uppriktig med Allah Så Allah var uppriktig med honom Han utropade i Mekka Han var inte rädd Han gick och sa högt framför människor La ilaha illallah Wa anna Muhammed rasulullah så hans ägare De straffade honom med hårda straff För att de skulle få honom att lämna hans religion Och dyrka statyer Och falla tillbaka till mörkret av kyrk De brukade ta ut honom i öknen På de varma dagarna vid Doher Och de brukade slänga honom på hans rygg Mellan klipporna Och sen brukade de hämta En stor sten och lägga på hans bröst Bara för att han ska förneka hans tro Och dyrka och -Uzza, De här statyerna i Mekka Men han lydde aldrig dem Utan det enda deras öron kunde höra Det var Ahad Ahad Så kolla Alla måste han Radiallahu anhum Muala fejärna Usmina samanikum i nästa liv Så därför Måste vi som muslimer Vara övertygade Om att det är vi som är på sanningen Vi måste sträva och kämpa Om allas paradis För allas paradis det är inte gratis Allas paradis har ett pris Allas paradis är omgivet Med saker som vi hatar Så vi måste ha tålamod Och sträva för att uppnå allas paradis Och vet Att av varje tusen Så är det bara en som går in i paradiset så det här är på allvar Det är inget skämt Och resten 999 De är bara bränslet till helvetet Så det är dags Att vi tar den här religionen på allvar Att vi gör våra böner, Att vi har hijab Att vi är stolta för att vara muslimer Att vi gör bönen då vi ska göra den Och att vi inte är rädda för kuffar Och vi ber allas alla att ge oss framgång Gör oss fasta på den här religionen ge oss förståelse och kunskap Och ta'ala alam